«Я ж не співав. Все повинно бути припасовано, відшліфовано. Забери цю б'яку». «Добре. Розумієш, мені потрібен шедевр?» «Ну, для шедевра в мене пороху не стане». Христофору розгублено потирав щоку. «Краще б ви на цю справу Сванідзе підрядили. У нього краще вийде». І стиль блискучий, і думку він уміє витончено завернути. «Блискучий, витончений?» – діхидно скривився Родольф Карлович. Та вся його писанина єзуїцька у вашого Сванідзе. Як на мене, у вашій редакції він виконує роль сірого кардинала. Навіть зовні схожий на Ришельє. Христофоров задумливо примружився, потім мовив. А й справді схожий. Як це я раніше не помічав? Після невеличкої паузи додав. А вже ж цікавий був мужик. Арман Жан Дю Плесі Рішельо фактичний правитель Франції при королі Людовику XIII. Ну і пам'ять у тебе, одначе, здивувався Лещинський. Але чому «рішельо», а не «рішельє»? Тому що так правильно. Між іншим, кардиналу належить не дуже веселий афоризм, справедливість якого оцінюють усі ті, хто пише. Дайте мені шість рядків, написаних рукою найчеснішої людини, і я знайду в них щось таке, за що його можна повісити. Ні, Сванідзе явно не дотягує до Рішельо. Повір мені на слово, він і до тебе не дотягує. При всій своїй блискучій витонченості. Як це не дотягує різкомотно головою Христофору? У розумінні літературної майстерності, уточнив Рудольф Карлович. Так що прапор тобі в руки. Річ у тім, що... Рудольфа Карловича на схилі віку гонорово потягнуло закарбувати своє фаєрічне життя. Особливо приголомшила його книга «Маріо П'юзо. Хрещений батько», яку він прочитав зовсім випадково. От і врізалась у свідомість думка придбати власного біографа. «Вже час подумати про душу, розкласти все по поличках», – сумно міркував Рудольф Карлович. «Життя взагалі-то минуло. Чому б і не накропати мемуари», Тим паче, що літературно є кому оформити. Роль літературного раба взяв на себе давній приятель Костянтин Михайлович Христофоров, журналіст впливової столичної газети. Людина надійна і пробивна, багато разів перевірена. Христофоров не мав холопської натури, але за певних обставин готовий був надати будь-яку послугу Родольфу Карловичу. А втім, цій який він Родольф Карлович? У нього було стільки імен, стільки життів. Одне на інше не схоже, наче мова йшла про різних людей. Тільки ні, все це одна людина. Проте стільки граний у неї, що аж острах бере. А на цих гранях життях ще декілька сколів, знамів. Війна іде, що після війни. Бельгія, Америка, знову Союз. Після Америки доля закинула на Далекий Схід. Ах, як там усе добре налагодилось. І з ікоркою, і з жінченім, і з японськими автомобілями. Та знову злам. Помер незабутній Володимир Іванович Васильченко, друг, учитель, вихователь, що за року вів його у велике життя по лабіринтах кримінального світу, завдяки чому американець Майкл дуже швидко у Владивостоці став своїм серед чужих і знову перевтілився на Миколу. А насправді він був Костянтином Христофоровичем Кацапчуком. Он як? Медикуєте? Костянтином Христофоровичем? що вражаюче перегукувалось з іменем-прізвищем його теперішнього друга – журналіста Костянтина Христофорова. Просто міста якась. Коли про це довідав журналіст, також чимало подивувався. Пам'ятається, познайомились вони років сім тому на рауті однієї популярної тоді партії. Родольф Карлович був запрошений як спонсор. Та на цьому справа. Після офіційної частини почалася, звісно, неофіційна. Отоді ж і стався кумедний казус. Вже добряче під шофе постаріли, але бабікувати лідер партії почав упадати за ефектною дружиною не менш ефектного пана середніх років. Гриміла музика, виголошувались тости, хто хотів – танцювали. І ось, коли музиканти пішли на перекур, біля стійки бару утворився міжсобойчик. Заговорили про високе духовність, мистецтво. Дивлячись прямо в обличчя новоявленому майбутньому рятівникові суспільства, чоловік ефектної дами вирік цілком мирним голосом загадкову репліку. А ось що російська поетеса Марина Цвітаєва в 1923 році написала одному критику: Тіло аж ніяк не вважаю повноцінною половиною людини, тіло в молодості, убрання, в старості, домовина, з якої рвешся. Після виголошеної репліки на якийсь час присутні здивовано промовкли. Ніхто не добрав розуму, як відреагувати, і всі з ніякого віло перезернулись. Партійний бос-дідус, будучи на підпитку, здається, теж врубився натяк, бо волочитись за чужою жінкою одразу ж перестав. «Тож вип'ємо за молодість і за мужність», – першим розрядив тоді ситуацію Рудольф Карлович, і заразливо розсміявся. І він добре знав, над чим потішається. Решта, розслабившись, також засміялись. «За компанію чи просто від доброго настрою? Випили хто горілочки, хто шампанського?» Потім Лишинський делікатно взяв під руку гострого на язик пана, відвів його у бік і прямо запитав. «Ви думаєте, справа тухла?» «Мильна булька», – звьоту зрозумів запитання пан. Каліф на годину». Ось таким чином Рудольф Карлович познайомився з блискучим журналістом Христофоровим, у якого, до речі, дружину все-таки умкнули. На що той в куларній розмові філософський відреагував анекдотом? Ким працює твоя дружина? Клоуном? Невже і в якому цирку? Та шлюха вона остання, а вдає із себе невинність? Таке поєднання високого і низького в одній особі вабило Рудольфа Карловича до Христофорова. Дуже добре сформулювала це одна театральна матрона: За що я люблю Костю? З одного боку, це гнучкий розум, елітарна ерудиція, елегантна мужність. А з другого – вміння реально оцінювати те, що діється, заземленість. До того ж, в ньому немає підлості. Якщо він і підбріхує, то в нього це виходить беззнавидно.